visiting uh Gigi Laci, Gigi Laci látogattam éppen. And I brought my drum, elhoztam a dobomat. And he got his drum, és ő nála És volt az ön, ő lődobja. And we went down to uh, you know we crossed the river into Sturovo, and we sat in the, in the, the main square and we, we were just Our drums. <laughs> és uh, Esztergomból átmentünk a Dunán párkányba és ott leültünk a főtéren, elővettük a dobokat és csak if, if, ott doboltunk. és ha jól emlékszem még egy bohóc is volt velünk. Who was uh, who was ki, for, for kids. Gyerekeknek ilyen kis lufi állatkákat készített. And there was a few other with us, out és volt még, ne, még velünk egy pár ember akik uh, traktátusokat a osztogattak. And this, uh, young és oda jött hozzám egy, egy nagyon fiatal srác hosszú haja volt és nagyon vékony volt that, that és ez volt a Tamás And with him too. And that's, that's Melinda is back. ott volt és akkor találkoztunk Maybe it was more than six years ago, lehet, hogy több mint it. hat éve volt, volt már nem emlékszem uh, but I'm, I'm full of stories today. de tele vagyok ma történetekkel még egyet szeretnék nektek elmondani this is, this is my green shirt. <laughs> ez az zöld ingem Ennyi. Yeah, well, um... <laughs> Ez jó, jó történet volt. <laughs> this has to do with anything, I'm sorry. Bocsánat, ennek semmi köze semmi máshoz. But, uh, uh, but a few years ago, um, at Christmas time, I got I got this shirt. Néhány évvel ezelőtt karácsonyra kaptam ezt az inget. Uh, in fact, I got two of them. Uh, valójában két inget kaptam ugyanezt, ami teljesen ugyanúgy nézett ki. And I gave one to Yanni. Because it was your brother. I I how I got it. Igen, az egyiket az öccse kapta, aki akkoriban épp, hát súlyosabb volt, és nem volt rázink, így lett neki kettő. Az egyiket Janninak adtam. morning És hogyha olyan vasárnap volt, hogy a zöld ingét akarta fölvenni, akkor küldött nekem mindig egy SMS-t. So so <laughs> ne ne legyünk ugyanolyan ingben azon a vasárnap. That, that would be. Really Mert az kicsit olyan fura lenne, nem? vicces. Yeah. So actually, I didn't wear this shirt to, to church for many years. So, sok évig nem is hordtam ezt az inget. nehogy hogy nézzünk ki? But now I can. De most már megtehetem. Okay. I think we need to pray. Szerintem imádkozzunk. Lord Jesus, thank you for. Úr Jézus, köszönjük, hogy velünk vagy. Köszönjük, hogy a te életedet belénk helyezted. Segíts nekünk, Uram, hogy őszinték legyünk magunkkal, ahogy belenézünk a te igédnek a tükrébe. Hadd alázzuk meg magunkat. May we not think too highly of és ne gondoljunk túl sokat önmagunkról, may we think very of your word. hanem hat gondoljunk nagyon sokat a te igédről, And your word you've above your name. és a te igédet felmagasztaltad a te nevet fölé. It's truth. és ez az igazság. It's life to us. ez az élet számunkra. Help us it. Speak to us. Segíts nekünk, hogy megértsük és szólj hozzánk. Jézus nevében. Amen. Amen. Okay, look Napozza mindenki a más Péter második leveléhez és az első fejezet nélnyissok ki? There are some people that you will meet in and vannak emberek, akikkel találkozol manapság, akik azt mondják, hogy a hit az nagyon fontos. Én is egy ilyen ember vagyok, és azt mondom, hogy igen, a hit az nagyon fontos. De vannak olyan emberek, akik azt mondják, hogy mindegy, hogy miben hiszel. Csak legyen hited. And half the pop songs on the radio are, are about this, this theme. És a rádióban a, a fele a pop daloknak erről szól, hogy legyen hited. Let legyen hited valamiben. If you, if you don't if you don't have any faith in your parents or if you don't have any faith in God, at least have some faith in yourself. Hogyha nincs hited a, a... What was the first one? A, a like szüleidben, vagy a szüleidben, vagy, vagy Istenben, akkor legalább higgyél magadban. Ha nincs hited a kormányban, vagy az országodban, akkor higgyél a, a szeretetben. Right? Nagyon sokat halljuk ezt az üzenetet. Ah, it doesn't matter what you believe in. Nem számít, hogy miben hiszel. Roads leads to the same place. Minden út ugyanoda vezet. It's just important that you believe. But is that is that a is that a good life philosophy do you think? Szerintetekezed egy jó életfilozófia? Quite easy to find examples of people who believed nagyon ö, könnyű olyan embereket találnunk, akik bizony elég ö, veszélyes dolgokban hittek. Nagyon nagy hitük volt, mégis ö, elpusztították a saját életüket, és más emberek életét is. You know, I make fun of this song all the time, but maybe not with you guys, but there's a song in the radio that says, I believe I can fly. Uh, van egy dal, és sokszor kigúnyoltam már ezt, talán nem itt uh, Van uh, Erről szól az a dal, hogy hiszem, hogy tudok repülni. Right, but but I really don't believe that. <laughs> De én nem hiszem. És sure szerintem a maga az énekes sem hitt ebben. You know, he, he never jumped from a building. Nem hiszem, hogy leugrott volna egy épület tetejéről. Mert az, hogy miben hiszünk, az sokkal fontosabb annál, hogy csak úgy higgyünk, maga a hit. Sokszor arról beszélünk, hogy legyen valakinek erős hite. Tudjátok, hogy ez mit jelent? It means a faith in a ez azt jelenti, hogy egy erős tárgyra irányuljon ez a hit. If Hogyha a hited egy mindenható Istenbe veted, akkor ez egy erős hit. Hogyha a hitedet önmagadba veted, be hát akkor ez nem lesz túl erős. Ismeritek, mindenki ismeri a saját gyengeségét, tudja nagyon jól, hogy hányszor elbukott. És nagyon jól tudod, hogy milyen sokszor okoztál csalódást saját magadnak és más embereknek. That's a weak faith. Ez a gyenge hit. And so we have a choice. Tehát van egy választásunk, azzal kapcsolatban, hogy mibe helyezzük a hitünket. Kire fogunk figyelni. Because there's a lot of people who say, you know, put your faith in this or that. Nagyon sok ember hangosztatja, hogy higgyél ebben vagy higgyél amabban. abban. Péter is az ő könyvében azt mondja, hogy higgyél ebben. Akkor most hova helyezzük a hitünket? Well, Remélhetőleg ma erre kapunk valami fajta választ. Péter második levele első rész 12. vers. Ezért ezekre mindig emlékeztetni foglak titeket, bár ismeritek mindezt és a közöttünk jelenlevő igazságban szilárdak vagytok. Látható, hogy Péter szeretné emlékeztetni az olvasóit valamire. He wants to remind them of the qualities he, he mentioned that we we talked about last week. Szeretné emlékeztetni őket azokra a tulajdonságokra, amikről múlt héten beszéltünk. That we should supplement our faith with virtue and virtue knowledge. Hogy uh, helyezzünk a hitünk mellé erényt és az erény uh, mellé uh, ismeretet. Self -control, steadfastness, Önuralmat, álhatatosságot, kegyességet, godliness. Testvéri szeretetet és minden ember iránti szeretetet. Peter De péter azt mondja, hogy tudom, hogy bennetek megvannak ezek a dolgok, sőt ebben szilárdan álltok. Why do you think Peter would feel it necessary?? akkor szerintetek miért gondolja Péter, hogy fontos az, hogy emlékeztesse az olvasóit valami olyanra, amit már úgy is tudnak? Szerintem azért van, mert Péter tudja, hogy a keresztény élet az egy utazás. Ez egy folyamat. It's something that we need to grow and develop in. Ez egy olyan dolog, amiben növekszünk és fejlődünk. Azt mondja a, a harmadik versben, hogy illetve a második versben, hogy bőségesen adasson nektek. Többszörösen. Az ötödik versben azt mondja, hogy minden igyekezetetekkel törekedjetek arra. In verse eight he talks about these qualities a nyolcadik versben azt mondja, hogy megvannak bennünk ezek a tulajdonságok és gyarapodnak bennünk. A tízes versben azt mondja, hogy igyekezzetek még jobban megerősíteni elhívásotokat. Ez egy nagyon nagy téma a Bibliában. Some people think that the Bible expects perfection nagyon sokan azt gondolják, hogy a Biblia azt várja az olvasóitól, hogy tökéletesek legyenek. Hogy isten így karbotat kézzel várja, hogy na szed már össze magad. És szerintük ez a biblikus elvárás. Perfect, hogy tökéletesek legyünk. We should, all, mindent tudjunk, we should live a problem-free life. tudjunk. És problémamentes életünk legyen. But that's not the biblical expectation on the believer. De ez egyáltalán nem biblikus elvárás egy hívő felé. But there is an expectation. De van elvárás. A biblikus megközelítés és elvárás egy hívő felé az, hogy növekedjen. That we grow. Hogy növekszünk. That our roots grow deep, hogy a gyökerünk mélyebbre megy a földbe. That our vines fruit. És a, a szőlő tőkénken gyümölcs jön, gyümölcsterem. Peter knows that. Péter tudja azt, hogy az a szellemi érettség, amivel rendelkezünk ma, nem lesz elég a holnap problémáihoz. We need to grow. Szükségünk van arra, hogy növekedjünk. Ne csak így ülj a és így guruljál. Pedal. Hanem pedálozzál. So nem elég Péter számára az, hogy tudja, hogy az olvasói valamit tudnak most. He wants them to remember it tomorrow. Azt is szeretné, hogy emlékeznének erre holnap. Verse 13, I think it right as long as I am in this bite, stir you up by way of reminder. 13-as vers, de helyesnek tartom, hogy még ebben a földi porsátorban vagyok, emlékeztetéssel ébrezgesselek titeket. Szeretem ezt a kifejezést, hogy Péter úgy ö, ö, ö, beszél a mi földi testünkről, mint porsátor. Nagyon jó sátorozni néhány napig, ugye not, nyáron. Home, de nem ez az otthonunk. És szerintem van egy másik igaz dolog a sátrakkal kapcsolatban. Sokkal uh, élvezetesebb <laughs> bennük lakni, amikor valaki fiatal. Valószínű a fiaim az év nagy részét sátorban tudnák tölteni. Szerintük ez nagyon lenne. And, and, and like a a És úgy, én is rendben vagyok azzal, hogy úgy évente egy pár éjszakát sátorban töltsek. My, my weaker, De hogy a derekam egyre jobban fáj, uh, I enjoy it less. Én egyre kevésbé élvezem a sátorban való lakást. I think it's to our bodies, right? És talán ugyanígy vagyunk a saját sátrunkkal, a pors Amikor so fiatalak, fiatalok vagyunk, akkor nagyon uh, izgatottak vagyunk az életek kapcsolatban. Fú, mennyi minden történik. És emlékszem, amikor fiatalabb voltam, akkor mindig arra gondoltam, Krisztus eljövetelével kapcsolatban, hogy jaj, remélem, hogy azért még nem jön el. Right. Like Biztos, hogy nagyon jó lesz, de nem szeretnék lemaradni dolgokról itt a Földön. Értitek, hogy miről beszélek? Szeretnék megházasodni, szeretném, a lenne gyerekei, még sok mindent ki szeretnék próbálni. De hogy már tovább élsz. és kicsit úgy kipipálod azokat a dolgokat, amiket szerettél volna kipróbálni, és akkor arra gondolsz, hogy igen, jók ezek a dolgok. Nagy ajándékok Istentől. But it's, it's very much like in a tent. De most már egyre inkább úgy érzem magam, hogy egy sátorban élek. Ahhoz képest, hogy mi vár rám. To to ahhoz képest, hogy Isten mit készít nekem. Oké, okay, ezzel a papírral már kész vagyok. He says, I want to... Azt mondja, hogy emlékeztetéssel szeretnélek ébrezgetni, buzdítani titeket Igazán magyarban talán jobban átjön a jelentés hogy ébresz hogy titeket. Szeretném hogyha ébren lennétek. Szilárdak vagytok ezekben a dolgokban de ne aludjatok el. Szeretnélek titeket felébreszteni and uh, we need to be reminded of things we need to be revived in the truth of the gospel szükségünk van arra hogy Isten emlékeztessen minket dolgokra és újra minket az evangéliummal kapcsolatban since i know that the putting off of my body will be soon As our Lord Jesus Christ made it clear to me. Már tudom, hogy hamar leteszem porsátoromat, mint ami Úrunk Jézus Krisztus is kijelentette nekem. Here we see that Peter knows that his death is imminent. látjuk azt, hogy Péter tudja, hogy hamarosan eljön az ő halála. And if we remember right from John 21, Jesus told Peter about his death. És hogyha emlékeztek rá a János 21-ben, Jézus beszélt Péternek a haláláról. Right Miután me? megkérdezte Jézus Pétert háromszor, hogy szeretsz engem? He told Peter, you will indeed die, die for me, for your faith in me. Elmondta neki, hogy te meg fogsz halni, értem, a te hited miatt. És akkor elmondja, hogy igen, amikor fiatal voltál, akkor oda mentél, ahova akartál. De amikor idősebb vagy, akkor helyhez leszel elkötve. És olyan helyekre vezetnek téged, ahova nem szeretnél menni. És akkor János hozzáteszi, hogy ezeket az úr azért mondta el Péternek, hogy elmondja neki, hogy milyen halál vár rá, és hogy ő ebben is dicsőíteni fogja Istent. Péter tudja, hogy közel a vég. Azt is tudja, hogy talán ez az utolsó levél, amit ír. Hogyha neked az utolsó leveledet kéne megírnod, te mit írnál benne? You ones, your friends, your mit szeretnél, hogy mire emlékezzenek a te uh, családtagjaid, barátaid? Well, we should read Peter's letter like that. Úgy kell, hogy olvassuk Péter levelét is, he's ezzel not, a tudattal. He's not wasting ink on philosophies and myths. Ő nem pazarolja a tintáját a filozófiákra, vagy különböző mesékre. Theories about This or that. elméletekre az élet dolgaival kapcsolatban. In his last he's us here the truth. Az ő utolsó levelében a, az olvasóit az igazságra emlékezteti. Incidentally, I really like the way he says uh, in, in verse 14 that I'm going to put off my body. És nagyon tetszik nekem a 14-es versben ahogy írja, hogy hamar leteszem porsátoromat. It's just really isn't it? Nagyon érdekes, nem? Sokan úgy gondoljuk, hogy vagyunk egy test, tehát egy testünk van, és benne van a lelkünk. But, but Peter seems to say that no, I'm, I'm a soul or I'm a spirit that has a body. É, viszont picit itt fordítva fejezi ki, hogy én igazából lélek vagyok, egy szellem és mellesleg rendelkezem. <laughs> A testem az, az nem az igazi énem. Ez csak egy porsátor. És ezt le fogom rakni. Csak leveszem magamról. Like, like dirty, like dirty, you know, I mean, Mint hogyha nagyon lukas, koszos nadrágban lennél, és csak így ledobod magadról. Verse 15. 15-ös vers. Says and I will make every effort uh, so that after my departure you may be able at any time to recall these things. Igyekszem azonban hogy elköltözésem után is mindig megemlékezz ezekről. Peter says, making every effort To help you these after I'm gone. Péter, hogy te azt mondja, hogy minden igyekezetemmel azon vagyok, hogy miután elmegyek, akkor is emlékezzetek ezekre a dolgokra. És mielőtt azt mondta az olvasóinak, hogy minden igyekezetetekkel azokon, azon legyetek, hogy adjatok a hitetekhez make every effort to grow Ö, és hogy minden igyekezetet azon legyetek hogy növekedjetek and making every effort to remind you én right? is minden igyekezetemmel azon vagyok hogy emlékezt titeket and maybe some some people would say well what about this idea of effort isn't this somewhat és talán sokan azt mondják erre, hogy jó, de akkor most hogy is van ez, hogy ez, hogy így igyekszünk, meg erőlködünk, akkor ez nincs ellentétben azzal, hogy kegyelmet kapunk. Absolutely not. Egyáltalán nincs. There's a pastor who wrote this axiom. Ö, van egy pásztor, aki ezt a, az axiomát kijelentést írta le. We'll Kiderül, hogy magyarul hogy működik. Grace is not opposed to effort, hogy a kegyelem nem áll ellentétben az erőfeszítéssel. But grace is opposed to earning. Hanem ellentétben áll a kegyelem azzal, hogy így kiérdemelsz valamit. Do you understand that? Értitek ezt? You can't Earn it. Nem tudod kiérdemelni. Nem tudsz érte megdolgozni. Ezért beszélünk a kegyelemről olyan sokat. És ugyanakkor nem azt jelenti, hogy hátradőlünk a fotában a tévé előtt. Right? Grace is not a to effort. Tehát a kegyelem nem áll ellentétben azzal, hogy erőfeszítéseket tegyünk, igyekezzünk. Faith, És hogyha mi szeretnénk a hitünkben növekedni, akkor ez erőfeszítésbe fog kerülni. A kegyelem azzal áll ellentétben, hogy így megdolgozunk ezért. Hiába igyekszünk, ezzel nem tudjuk megdolgozni, megszolgálni az üdvösségünket. Nem tudjuk visszafizetni Istennek. Ha erőfeszítéseket teszünk, akkor ezt nem azért teszünk, hogy na majd Isten hátra odafigyel ránk, hogy gyere, nézd rám, látod, hogy milyen ügyes vagyok. Ezt meg tudjátok így jegyezni? Emlékezni tudtok erre? When we talk about grace, we're talking about earning. Tehát amikor a kegyelemről beszélünk, akkor arról beszélünk, hogy nem tudjuk ezt megszolgálni, visszafizetni. Two, two separate issues És amikor together. az igyekezetről beszélünk, akkor akkor nem erről a dologról beszélünk, hogy megszolgáljuk az üdvösségünket. Tehát ez két különböző dolog. So again, uh, here says, Peter says, uh, I'm making every effort so that you can remember these things. Tehát azt mondja a 15. Versben, hogy igyekszem, hogy emlékeztessetek ezekre a dolgokra. És hogy tudjátok ezeket a dolgokat holnap is. You know what what good is a what good is a great Bible study if you can't it Mira jó Tuesday egy <laughs> jó, hogy Biblia óra, hogyha kedél már nem emléksz rá. You know what what good is it Mire jó a reggeli csendesség, hogyha a délutára már telve vagy uh, haraggal. Good is a Bible Mire jó egy bibliaiskolás iskolás végzettség, hogyha életed végére már teljesen feladtad a harcot. Peter Péter szeretné ha emlékeznénk. These emlékezzünk ezekre a dolgokra. And one az egyik dolog, ami miatt szeretné, hogy emlékezzünk ezekre, az az, hogy tudja, hogy el fognak jönni a hamis tanítók. Is with false a második fejezet telve van, nagyon erős nyelvezettel a hamis tanítókat illetően. He wants us to be grounded in the truth. So that we can stand against them. Verse 16 says we did not follow cleverly devised myths when we made known to you the power and the coming of our Lord Jesus Christ, but we were eyewitnesses of his majesty. Mert nem kitalált meséket követve ismertettük meg veletek a mi úrunk Jézus Krisztus hatalmát és megjelenését, hanem úgy, hogy szemtanúi voltunk Isteni Fenségének. Péter, Péter itt azt mondja, hogy van egy választásotok, hogy kinek hisztek Jézus Krisztust illetően. Sets before you a myth. Egy olyan embernek fogsz hinni, aki eléd, rak egy ilyen kitalált, okosan kigondolt mesét. Vagy pedig egy olyan embernek fogsz hinni, aki szemtanúja volt azoknak a nagyszerű dolgoknak, amik történtek. ez Az, hogy kitalált mese, ez kicsit egy olyan komor dolog. Somebody who's come up with a myth Valaki, aki így ö, nagyon gonosz szándékkal ö, barkácsolja össze ezeket a meséket. És az, hogy mese, az azt jelenti, hogy kitalálmány, fikció, tehát nem igaz hogyha belegondoltok, eszetekbe jut néhány ilyen kitaláció vagy mese Jézus Krisztussal kapcsolatban? A, az irodában van a, a listám, de szerintem emlékszem egy pár dologra. Based on Tehát milyen dolgok vannak, amiket emberek mondtak Jézusról, és nem szemtanúk beszámolóin alapszik. How about what the say? Például a Mormonok. Nice guys, Annyira kedves emberek. Nice Tényleg, nagyon nagyon kedves emberek. But do you know what they say about Jesus? De tudjátok, mit mondanak Jézusról? Hogy nem halt meg. He, he had two wives két felesége volt. Uh, the, he, the, the és ő Lucifernek a féltestvére. Oké. Okay. Ezt mondják Jézusról. They say that after he appeared in Palestine, és azt mondja, hogy miután Palestiniában megjelent. He went to, uh, the Americas. elment Amerikába, az amerikai to földrészre, to find the lost tribes of Israel, who... Hogy megtalálja Izrael elveszett törzseit. And to tell them also the good news. És nekik is elmondja a jó hírt. A cleverly devised myth. Ez egy igen okosan összehozott mese. Egyáltalán egy darab bizonyítékot sem tudunk felhozni. hogy Do you know what um, hogy, hogy a, a scientológia vagy a, igen az egyház mit mond, ról, mit mond Jézusról. Azt mondja, hogy ő teljesen csak ami képzeletünk szüleménye. Azt mondják, hogy nem létezett igazán egy ilyen ember, aki ezeket tette. But that's not it. De ez nem minden. This group that took place, Azt mondják, hogy ami megtörtént, az egy ilyen csoportos halucináció volt. Ezt kind of nélkül somebody who lives, I, I can't even, like, say this sajnos nem tudom elmondani. Hogy valami fajta ő lények helyezték ezt a gondolatot, halucinációt a tanítványok fejébe. That's a cleverly devised myth about Ezek Jesus. Ilyen ügyesen kitalált mesék a kapcsolatban. nem? És próbáltam azt is uh, tanulmányozni, megérteni, hogy a Jehova Tanúi mit mondanak Jézusról, de ez még sokkal nehezebb. Uh, first they start by saying he's a man. Először is azt mondják róla, hogy ő egy ember. But then they have to then they have to say well, no he's, he's actually a God. De nem, aztán azt mondják, hogy ő egy Isten. De nem az Isten. God, de csak egy Isten van. Ő viszont Jézus csak egy Isten. Uh, and so, and so decide, well, what, what is he? akkor el kellett dönteniük, hogy most akkor kicsoda is. so they, they decided that he is actually the incarnate archangel Michael. És végül arra jutottak, hogy ő uh, Mihály arkangyal uh, testi megjelenítője. You know Tudtátok ezt? You know Cleverly devised myths. Itt is egy ügyesen kiagyalt mesébe. And and És uh, vannak ugye a keleti vallások, akik, amik nagyjából uh, ugyanezt mondják, of egymás között ugyanazt mondják. mondja. And also lumped az ilyen új fajta pogány vallásokat mint a Wicca vagy a Reiki vagy a különböző ilyen New Age-es mozgalmak. in the years between 14 and 29, és azt mondják, hogy Jézus 14 és 29 éves kora között in Indiában élt, to, to és ott tanulta meg a gyógyítás tudományát. And, uh, died, ők sem hiszik, hogy ő meghalt, tehát valahogy ő megúszta a halált. Csak egy ember volt, heal, aki megtanult, hogy hogy kell gyógyítani. Megtanulta, azt is, hogy hogyan úszza meg a halált. There was also something really interesting. Oh yeah, yeah. and they also suspect. és azt is gyanítják, hogy ő egy újra újjászületett, vagyis um, reinkarnációban újjászületett mester. So Jesus is just Buddha. Tehát ő akár lehet Buddha is, aki reinkarnációban újra megjelent. Jesus is just Krishna. Vagy pedig Krishna ugyanígy. Okay, these are, these are myths. Ezek tényleg mesék. És akkor már nagyon ö, ö, izgatott lettem ezzel kapcsolatban, és elkezdtem tanulmányozni, hogy de ki a Buddha, ki ez a Buddha, ki ez a Krishna. It, it, I still don't. Know és még mindig nem tudom. In truth, those are just based on myths. Mert tényleg ezeknek a, az embereknek az élete eléggé mesékre van alapozva. You know, Tehát like nem tudnak róla sokat. Krishna, Krisztus előtt 1500 vagy esetleg 3000-ben élt a körül. Which they Vagyis ez azt jelenti, hogy semmit nem tudnak róla. But they have no idea. Butháról sincs túl sok elképzelésük. So there are cleverly devised myths about Jesus. okosan kitalált mesék Jézusról. But Peter says you don't have to believe those, De Péter azt mondja, hogy nem kell ezeknek hinnetek. Because there are eyewitness accounts of Jesus. Mert vannak szemtanú beszámolói Jézusról. I saw him. Én is láttam őt. Alone, és nem csak én egyedül, hanem szemtanúi, tehát többes számban jel jel láttuk me, őt, őt. Hogyha nem hiszel nekem, kérdezd meg Jánost. Right? Go ask James. Kérdezd meg Jakabot. You don't, you don't believe about the empty tomb? Nem hiszed el, hogy üres volt a sír? The resurrected Jesus? Go ask Thomas. Akkor És hogy Jézus feltámadt, akkor kérdezd meg Tamást. A, a hitünknek kétfajta alapja lehet, vagy a tényekre alapozzuk, vagy kitalációkra. If we place our faith in falsehood, Ha is dolgokra helyezzük a hitünket, akkor ez nagyon veszélyes. your faith in fiction is Hogyha ö, kitalált dolgokban hiszel, erre alapozod a hitek, hitedet, akkor ez butaság. Itself, it És hogyha magában a hitben hiszel, akkor ez semmire nem jutsz. Peter's theology is not based on philosophy, Péternek a teológiáját, ö, Péter teológiáját nem ö, filozófiára alapoztam. Vagy nem ilyen okos elképzelésekre. It's based on history hanem a történelemre. He was there, he saw it. Ő ott volt és ő látta. He Hallotta és érintette. This, és bátkodom kijelenteni, bár nem volt sok időm, hogy ezt tanulmányozzam. That we have far more first source eyewitness evidence of Jesus Christ than we do of Alexander the Great. Hogy uh, úgy tűnik a történelemben, hogy sokkal több uh, bizonyítékunk van első kézből Jézus Krisztusról, mint például Nagy Sándorról. A legmegbízhatóbb, uh, legtöbbet idézett uh, életrajz Nagy Sándorról, azután 300 évvel azután született, miután ő élt. And yet who, who, who doubts it, right? és mégis ki kételkedik ebben? But we've got four witnesses. és uh, négy tanú van. Matthew. Máté. Who was there. Aki ott volt. We have John. János. Aki szintén ott volt. We have Mark, who was a little boy living in Jerusalem at the time Mark, aki of Kisfiúként Jeruzsálemben élt Krisztus keresztelvési idején. He was probably there in the Garden of Gethsemane. És valószínűleg ott volt a Getsemani kertben. Early church met in his mother's home. A, a korai egyház ö, tagjai az ő édesanyjának az otthonában jöttek össze. He was the nephew of Barnabas, ö, Paul's first traveling companion. Barnabásnak az unoka öcse volt, aki pedig Pál ö, első számú utazó partnere volt. He himself accompanied Paul on a missionary journey. Ő maga is elkísérte Pálot egy ideig, egy missziós úton. Paul said later on, Mark is beneficial to me, send him to me. Pál azt mondta később uh, Márkról, hogy Márk nagyon hasznos nekem, és küldjétek előtt hozzám. And Peter refers to Mark as his és Péter pedig úgy ír uh, Markról, mint az ő lelki fiáról. Okay, so maybe Mark wasn't one of the disciples, but Mark had access to all the disciples. Uh, tehát jó, lehet, hogy Mark nem volt egyik a tanítványoknak, viszont hozzáférése volt, tulajdonképpen az összes tanítványhoz. And it's not hard to imagine that his gospel is written. From És az sem nehéz elképzelni, hogy ő az evangéliumát Péter szemszögéből írta meg. És akkor ott van Lukács, Again, aki ugyanabban az idő periódusban írt. Luke being a gentile he has no vested interest in this Jesus guy. Öh uh, ugye pogány származású volt, tehát neki semmi érdeke nem fűződött ehhez a Jézus ficskóhoz. No benefit for him. Számára semmi hasonnal nem járt. For him confessing Jesus it was is just bad news. <laughs> az, hogy ő the world Jézust guys. vallotta urának, az a világ szemében csak egy rossz dolog volt. And Luke says before his gospel I've made a thorough inquiry. És Luke, Lukács bocsánat, úgy vezeti be az evangéliumát, hogy, ő, hogy én nagyon mély tanulmányokat folytattam ennek érdekében. Luke, man. Lukács egy nagyon tanult ember volt. Skeptic. Egy szkeptikus, He kételkedő ő leült Máriával beszélni. Way, és mellesleg Lukács orvos volt. És a legtöbbet Jézus születéséről Lukács-tól hallunk. Christmas time we always read from Luke. Karácsonykor általában a Lukács evangéliumából olvasunk fel. Said, let's, let's Mert ő volt az, aki visszament Palesztinába, és leültette Máriát, azt mondta, hogy na beszéljünk. Tehát akkor before. most <laughs> tényleg azt mondod, hogy nem volt testi kapcsolatod Józseffel, mielőtt ugye megtermékenyült a kisbaba? Luke makes Tehát Lukács tényleg nagyon komolyan kutakodott And a témában. While eyewitnesses were still alive. és ezek a, az, az, ez a négy tanú akkor írta le a beszámolóit amikor még a többi szemtanú is élt uh, the Nagy Sándornak az életrajz írója igazából majdhogy nem bármit írhatott volna you know, saying, wait, wait, wait, wait, nem túl sokan like voltak akik azt tudták volna mondani, hogy jaj, nem, hát ez nem így volt, én ott voltam, így nem így történt. De hogyha Matthew, Márk, Lukács vagy János írtak volna olyat, ami nem volt igaz, sure saying, wait, wait, wait, wait, wait. akkor biztos lehet abban, hogy valaki felszólalt volna, hogy na várjunk csak egy percre. Hát én ott voltam, like és nem így történt abszolút. And I'm taking the time to talk about this because I think it is incredibly important. És azért szánok időt arra, hogy erről beszéljek, mert szerintem ez nagyon fontos. We live in a world that's full of skeptics. Olyan világban élünk, amit tele van kételkedőkkel. Well, how do you know, hát honnan Jesus tudod, died on the cross? hogy Jézus meghalt a kereszten? Hát nem voltál ott. There's no video. Nincs videó. róla. Right? De vannak szemtanúk, beszámolói rendelkezésünkre állnak. It doesn't before a judge, right? Nem Itt nem itt történik egy bíró előtt. Judge, you're call me guilty? Bíró, úr, ön, ön engem bűnösnek nevez. Hát honnan tudja? Maga nem volt ott, amikor az eltűnt aznap este az autó. Maybe it wasn't me that Talán stole nem is én voltam, aki ellopta ezt. And the judge says, but, but son. De a bíró azt mondja, hogy na fiam. Here's eyewitness account. They saw you. Itt vannak a szemtanúk, és ők látták magát, hogy cselekszik. They the Betöri az ablakot. They saw you... Under the dash, és, a, out wires. és a műszerfal alatt ott kotorászott a they vezetékek között, away. és utána pedig elhajtott. Pole, és amikor beleütközött a telefonpóznába, akkor látták, hogy ki száll az autóból. You're I saw it, but és a bűnösségét magára tudom bizonyítani, nem azért, mert én ott voltam, hanem szemtanúk beszámolóira alapozom ezt. And we began to question és hogyha elkezdjük megkérdőjelezni a szemtanunknak a beszámolóit, akkor igazán azt kezdjük el ezen megkérdőjelezni, hogy hogyan tudhatunk bármit, pont. Tehát gondolj, that you've never seen, you've never experienced. gondolj bele abba a sok-sok dologba, amit tudsz, de te magad sose láttad, sose tapasztaltad. Right? Ugye? Jaj. <gül> Peter says, I was an Tehát Péter azt mondja, hogy én szemtanú yeah. voltam. Evidence, és rengeteg sok bizonyíték van. There was a man in a hogy Jesus. volt Palestiniában egy ember, és őt Jézusnak hívták akit meggyilkoltak egy kereszten azért, mert azt vallotta, hogy ő Isten. And he rose from the grave to prove it. És ő feltámadt a sírból, hogy ez bebizonyítsa. Verse 17 For, when, we, for uh, when he received honor and glory from God the Father and the voice was born to him by the majestic glory. This is my beloved son with whom I am well pleased. We ourselves heard the We 17-18-as vers. Mert amikor az Atya Istentől tisztességet és dicsőséget nyert, és ilyen szózatot intézett hozzá a felséges dicsőség, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Ezt a mennyből jött szózatot mi hallottuk, mert együtt voltunk vele a Szent Hegyen. Amikor a 16-os of azt mondja Péter, hogy szemtanúi voltunk bit of akkor erre utal, amikor a elváltozott. If you want to read about it, Matthew 17, a Máté 17-ben olvashatsz erről. bit 9, a 9. Jézus of a little a Fölvisz három tanítványt a hegyre, Pétert, Jakabot és Jánost, he's he's, he's és ő ott elváltozik, vagyis megmutatkozik az ő dicsőségében. It tells us that Moses and Elijah appeared? És elmondja az ige, hogy ott volt Mózes és illéső megjelentek. Peter wanted to build a house and stay there. Peter szeretet vol a házatépíteninenekik és ott maradni. I mean, I think I think that's only natural. If we were to see Jesus in his glory, we would say, és szerintem ez természetes, szerintem mi is ezt gondolnánk, hogyha látnánk Isten, Jézust az ő dicsőségében, hogy minek menjünk le a hegyről, hát maradjunk itt. De mielőtt Péter fát gyűjtött volna, és elkezdte volna átcsolni a, a házat, a said, son, well akkor hallották egy hangot a mennyből, ami azt mondta, hogy ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm és akkor a, ez a hang még azt is hozzátette, hogy őt hallgassátok. To him. Hallgassátok őt. Peter says, I heard it, I heard the voice. Peter azt mondja, hogy én hallottam ezt a hangot. Like is there any greater, uh, there any greater endorsement of Jesus Christ than God speaking from heaven? Van egy jobb. Uh, reklámja, vagy, vagy alátámasztása Jézusnak, mint hogy Isten a mennyből szól róla. Én is elmondhatom nektek, hogy Jézus dicsőséges, de én még nem láttam az ő dicsőségét. Right? Peter, Peter can say, he's I saw it. Péter is elmondhatja, hogy én is láttam, hogy én, na, szóval hogy hiszem, hogy ő dicsőséges, mert én azt láttam. But maybe he de lehet, hogy ő félreértett valamit. But no, the Father in heaven, who knows all things, said he's the one. De az Atya, aki a mennyben van, és ő mindent tud, ő mondta, hogy ő az. I'm with him. És én benne gyönyörködöm. Ő az én fiam. To him. Őt hallgassátok. It's the Ez a legjobb ö, alátámasztása annak, hogy ki volt Jézus. Sorry, again. Semmi gond. Várják 19. For we have something more sure, the prophetic word, to which you will do well to pay attention, As to a lamp shining in a dark place until the day dawns and the morning star rises in your hearts. Ezért egészen bizonyosnak tartjuk a prófétai beszédet, amarra teszitek, ha mint sötét helyen világító lámpásra figyeltek, amíg felragyog a nap és felkel a hajnal csillag szívetekben. I think we can understand this in two ways. He says we have a uh, we have prophetic word that's more sure, more sure than what? Szerintem kétféleképpen érthetjük ezt, az egyik az, hogy van profitei beszédünk, ami bizonyosabb, mint mi, mint az okosan kitalált mesék. Why? Miért? They have been made sure in their Azért, mert ezek bebizonyítatnak abban, hogy, hogy bekövetkeztek. If all the prophecies in Scripture remained hogyha az összes profécia az igében beteljesületlen maradna. Akkor nagyon is úgy néznének ki, és olyak hallanánk őket, mint a világban kitalált meséket. But so many of these prophecies have been fulfilled. De annyira sok ezek közül a proféciák között már beteljesedett. És azok, amelyek még nem teljesedtek be, bizonyosan be fognak teljesedni. He says, pay attention. Azt mondja Péter, hogy figyeljetek oda. These days I say this a lot to my son Benjamin. Uh, uh, a Benjamin and I'm ch you know, and I I've trying to talk quieter to him. I say, "Benjamin, can you hear me now?" <laughs> can you hear me now? Can you hear me now? are you paying attention? Because sometimes I yell at him, you know. God, teeth. Mert sokszor kiabálok fel, hogy mennyire fogad most. Me. Times, mondtam, most meg a fogadat. Like, És csak úgy el van, úgy levegőben. You grab his És akkor megragadod az arcát. Look at me. Néz rám. Do you hear me? Hallasz engem? Do you me? Szeretsz engem? Bízol bennem? Okay, már Peter says we have all these all these prophecies and scriptures. Pay attention to them. Peter is hasonlóképpen azt mondja, hogy itt van ez a sok profézia az igében. Figyeljetek ignore them. Fődj eljetek odára. He és, és, going to be a dawning of the day. és lesz egy egy fél, amikor félradog a nap. I learned from uh, Shani Bacci, Sanyi bácsító tanultam még ezt a szót, hogy pitymallik. Is gonna, the, the Tehát feljön a hajnalcsillag. És hiszem, hogy Péter itt Krisztus második eljöveteléről beszél. Azért, mert a Biblia azt mondja, hogy amikor ő eljön, akkor mindent tudni fogunk. Mindenre derül. Azok a dolgok, amik eddig rejt, voltak, most már a napvilágra kerülnek, meantime, de addig is még egy sötét világban élünk. Darkness. Sötétségben. Many people, many the nem sokan, talán a felnőttek közül, nem sokan mondanák azt, hogy félnek a sötétségtől. Honestly, de igazából hányszor voltunk életünkben már tényleg sötétségben. A you know, street lights shine through our... Hogyha otthon vagyunk, a bevilágítanak az utcai lámpák. How many times have we really been in Igazából hányszor voltunk már tényleg teljes sötétségben? But God has not left us in darkness. De Isten nem hagyott minket sötétségben. He says, Azt mondja nekünk, hogy itt van a Biblia. And it is a lamp. És ez egy lámpás. A psalmist said that. Azt mondja, hogy a, az igéd a lába előtt ö, lámpás, és megvilágítja az utat. Nem tudjuk megérteni az életünket, és nem tudjuk megérteni a minket körülvevő világot. És nem tudjuk megérteni ezt az utat, amin vagyunk. Without a Anélkül, hogy lenne világosságunk, without the lamp, és lenne lámpásunk. Without the logos, és a lenne logos. The word, az ige. The scriptures. Az írások. Verse 20, says, 20 as vers azt mondja, mindenek first of all, that no prophecy of scripture comes from someone's own interpretation. Előtt, tudnotok kell, hogy az írás egyetlen prófétiája sem ered önkényes magyarázatból. És ezzel azt mondja, hogy nem tudjátok a próféciákat saját magatoktól magyarázni. We're going to read in the next verse. This whole book is God's. His story. azt is olvassuk, hogy ez az egész könyv Istené. Az ő igéje, az ő története. Only He has the right to interpret it. Csak neki van joga ahhoz, hogy ezt megmagyarázza. All the to the that are found in here. és hogyha bármilyen rejtvény is akad a könyben, akkor neki megvan a megoldás. And so we need to interpret scripture humbly. Tehát nekünk Alázattal kell magyaráznunk az igét, és függnünk kell attól, hogy a, um, tehát arra kell hagyatkoznunk, hogy a Szent Lélek vezessen minket. És Péter itt azt is mondja szerintem, hogy azt kell, hogy tanulók maradjunk, hogy, hogy maradjon olyan a szívünk, hogy tanítsanak minket. And we need to be to the body of és el kell, hogy köteleződjünk Krisztus teste felé. We're not alone with this book, but we are in community. Nem egyedül van a kezünkben ez a könyv, hanem egy közösség vagyunk. And the spirit more times than not will teach you És az, a lélek nagyon sokszor fog téged tanítani through the ministry of someone else. mások szolgálatán keresztül. Just think about the first time you heard the gospel. Gondolj arra, hogy mikor hallottad először az evangéliumot. I haven't met a person yet who just said, "Oh, I found a Bible. Nagyon ritkán, vagy talán még sose találkoztam olyan emberrel, aki csak azt mondta, hogy csak találtam egy Bibliát. Sose hallottam előtte Jézusról, és csak úgy találtam való egy Bibliát, és elkezdtem olvasni. Nem, általában úgy van, hogy valakitől hallunk Jézusról. Az anyukánktól, vagy egy munkatársunktól, egy barátunktól. És a Szentlélek más embereket használ arra, hogy minket hitre juttasson. És még mindig keresztényként is más embereket használ, hogy tanítson minket verse 21 and by the way these verses right here are really heavy hitting verses these are amazing verses és ezek a versek nagyon nagyon mélyek nagyon bámulatosak describing the word of god és meg leírják számunkra Isten igéjét verse 21 says for no prophecy was ever produced by the will of, of man 21-es vers, mert sohasem ember akaratából származott a profécia. Azt mondja Péter, hogy ez a Biblia tele van olyan dolgokkal, amit így ember nem gondolhatott volna ki. It's not really the will of man that's... Igazán nem állna semmilyen embernek a szándékában, hogy ő ilyen bűnösnek írja meg az emberi természetet. Our need for savior. és hogy szükségünk van egy megváltóra.: I mean, The Bible does not look upon the wisdom and skill of man in. in, in you know, Really shiny terms. Hogyha megnézzük a Bibliát, akkor igazán nem túl fényesen ír az embernek a képességeiről és bölcsességéről. Ez a könyv nem magasztalja fel az embert úgy, ahogy más vallások. But, to finish the sentence, but men spoke from god as they were carried along by the holy spirit. Úgy van a Szentlélektől indítatva szólaltak meg az Isten tölküldött emberek. This is our this is our idea of inspiration. Ez ami uh, inspirációunk. That god wrote this book using men. Hogy ezt a könyvet Isten írta úgy, hogy embereket használt. It's book. Ez az ő könyve. It's an book. És ez egy bámulatos könyv. I know I about it a ago. És tudom, hogy beszéltem már erről néhány hónappal ezelőtt. It was over of years by tens of hogy több száz éven át írták, és több tucat szerzője volt. But it has one divine goal, Mégis message and author. Egy isteni célja üzenete és írója van and, uh, day, why, why és uh, majd egy másik alkalommal fogok arról beszélni hogy miért is higgyük azt hogy ez istennek a könyve és nem egy emberé Mert time is short Mert kifutottunk az időből but I want to de szeretnék azzal befejezni a tanítást, hogy adok nektek egy listát. About uh, what good teachers are. Hogy milyenek a jó tanítók? in chapter 2 he's going to start talking about false teachers. Mert a második részben Péter elkezd majd beszélni a hamis tanítókról. it seems like in these verses Peter gives us an idea of what a good teacher should look like. He, he gives an example of what a good teacher looks like. And I would say that the one sentence is this. És good teachers mondom, hogy... are biblical. Egy mondatban úgy tudnám összefoglalni, hogy a jó tanítók, azok biblikusak. Ugyanakkor a biblical? mormonok, meg a, a jó tanó is azt mondják, hogy ők a Biblián alapszanak az ő tanításaik. Tehát akkor most mit is jelent ez? Verses, this is number one, verses 12 to a 12-től a 15. versig, ez az a, első pont. A good egy jó, Egy jó tanítót érdekli az, hogy az ő hallgatói folyamatosan növekedjenek. A jó tanítókat nem csak az érdekli, hogy információkat adjanak át, hanem az a célja, hogy a hallgatói növekedjenek. Emlékezteti őket az igazságra. Secondly, Második dolog, 13-14-es versben található. A jó tanító elkötelezett az ő üzenetével kapcsolatban addig, amíg meg nem hal. There's of, there's given up when Nagyon sok szolgáló vagy pásztor feladta a harcot akkor, amikor nehéz lett. When it's no longer profitable, when it's no longer comfortable. Amikor már nem volt hasznos vagy nem volt kényelmes. Vagy nem volt neki tetsző. popular. Vagy népszerű. But Peter says until I hogy amíg meg nem halok. I'm convinced én meggyőződésnek tartom This is my azt, hogy ez az én üzenetem. És addig kitartok emellett. 3. harmad más dolog. From verse 16. A 16-os versből. A good teacher is factual. Egy jó tanító a tényekre alapozza az üzenetét. Not mythical. Nem a mesékre. A good teacher do's homework. Egy jó tanító megcsinálja a házi feladatát. Nem csak ilyen különböző kitalált kis elméleteket ad át a hallgatóságának, aminek semmi köze nincsen a, a tényekhez, vagy a történelemhez. És persze igaz az, hogy a tanítónak kreatívnak kell lennie abban, hogy hogyan tanít. This be nem szabad, hogy ez az egész. unalmas legyen. Hogyha my fault. That's not, this, that's not the valaha is Biblia unatkozol, az az én hibám. Az nem a Bibliának a hibája. A never be in his, in his uh -huh. Tehát igen kreatív legyen egy tanító abban, hogy felkezdse az érdeklődést, de nem a tartalmat illetően. Tehát azt ne változtatgassa úgy, hogy jól hangozzon. Know, else, maybe, maybe it, nem tudom, hogy hallottam-e valakitől ezt a megfogalmazást, talán én írtam, nem it's new, it's Hogyha új, akkor az nem igaz. You, Lehet, hogy neked új, de nem mondhatod el úgy általában, hogy új. Ez mert akkor az nem igaz. If it's true, mert ha igaz, it's been true Akkor az már örökké, az örökké valóság volt so Tehát, hogyha új, akkor nem igaz. Hogyha nem igaz, akkor új. Jó mondtam? <laughs> I don't know. I hope so. Uh, but, uh, but the idea is that, you know a good teacher should be factual. Tehát itt az a lényeg, hogy egy egy jó tanító a Bibliára alapozza, az örökkivaló információkra alapozza a tanítását. Ne ilyen új dolgot találjunk 4, ki. A negyedik dolog, 17-es, -18 18-es. Péter uh, Jézus dicsőségéről beszél. Egy jó tanítót is lenyűgöz. Istennek a dicsősége. He's not impressed by the glory Nem a nagynevű teológusok uh, dicsőségét keresi. Hanem Isten dicsősége az, ami őt igazából lenyűgözi. És itt uh, helyez, itt rakja alá Péter is. Péter szól: "I saw a lot of things with Jesus, but the thing that floored me was when He turned the lights on." Tehát azt mondja Péter, hogy fú, hát nagyon sok dolgot láttam így Jézussal kapcsolatban, szemtanú voltam, de amikor megdicsőült, na hát az volt az igazi, amikor felgyúlattak a lámpák. És akkor tényleg hittem. Ötödik dolog. From verse 20 21. A 20 és 21-es versből. A jó tanítók alázatosak, és ők maguk is taníthatók. A szent lélekre hagyatkoznak és elkötelezettek a gyülekezetük felé. And, uh, and this is what a good teacher looks like. Így kell, hogy kinézzen egy jó tanító. I just Ezzel a gondolattal szeretném befejezni. God's reputation is at stake. Isten hírneve van forok kockán. Psalm 38:2 says that he has exalted his word even above his name. A 38-as második verse azt mondja, hogy Ő még a saját neve fölé is emelte, magasztalta az Ő igéjét. The name of God Istennek a neve, the of God, Istennek az igéje, the of God, Istennek a jelleme, God, Istennek az akarata are completely unified. mind egységben vannak. There's no shadow of turning. Nincsen árnyéka se az összeférhetetlenségnek. If God speaks but one untruth, he has denied himself. Hogyha Isten akár egyszer is igaztalan dolgot állít, akkor ezzel már megtagadta önmagát. And God went through great... És Isten nagyon-nagyon sokat megtett azért, hogy ez a könyv ma a kezünkben legyen. És sokszor hallhatod azt a keresztény üzenetet, hogy olvasd a Bibliádat, ez kötelező. Inkább azt szeretném mondani erre, hogy egyáltalán lehetőségünk van arra, hogy olvassuk. Ez egy kiváltság. Isten már megtette az ő részét. He, he got his down. Ő leírta az ő üzenetét. It was time. Megőriztetett ez az évszázadok során. It was És megőrizte ő az üzenetét mindenféle üldöztetés ellenére. It was into of Több száz nyelvre lefordították. Több millió, több milliárd példányt nyomtattak már belőle. Azért, hogy te most a kezedben tarthasd. Hogy elolvassuk ezt, és higgyünk benne. És tudjuk azt, hogy Isten mennyi mindent tett megértünk. Hogy ezt az, ezt az ajándékot elfogadjuk tőle kicsomagoljuk, köszönetet mondjunk érte, and, and és élvezzük. Remélem, hogy ez számotokra bátorítás lesz uh, jövő héten, hogy most hazamentek. Hogy lássátok azt a szépséget és azt az igazságot, ami ebben a könyvben van és hogy elolvassátok, és higgyétek, that we would be a that is biblical, hogy olyan nép legyünk, akik a Bibliára hagyatkoznak, faith would not be in myths, és a mi hitünk az ne meséken alapuljon, amit a Discovery uh, csatornán hallunk, hanem a mi hitünk Isten megingathatatlan és törhetetlen igény alapozódjon. Most úrvacsorát veszünk. Want to to come. Csak bátorítalak titeket, hogy gyertek ki. God's, God's done it all. Isten már mindent megtett. We have a with him. Azért, hogy kapcsolatban legyünk vele.